Розділ 17. На даху та в інших місцях. Ми повернулися за годину і побачили, що Тіш чекай на нас, усе ще в своєму капелюшку, але вже у кращому гуморі. Вона попросила мене і Томі пройтися з нею лікарнею, але відмовилася брати Аггі, яка набурмосившись пішла до своєї кімнати. Ті ж Згорнула рушник ес і сама повела нас, а в очах у неї був дивний блиск. Враховуючи, що вона задумала, це був сміливий вчинок з її боку. Але не приховую. Того дня були моменти, коли я думала, що вона втратила глузд. Спершу вона повела нас до моргу зі згортком під пахвою, і ми з Томі плелися за нею, мов двоє спантеличених ягнят за очманілою вівцею. При денному світлі в морзі не було нічого жахливого. Тіл там не було, а денне світло лилося по церковному скрізь два великі вітражні вікна в торці. Справді, кімната була схожа на маленьку каплицю, оздоблена темним деревом зі світлими стінами з цільцями в ряд уздов стін, і лише ряд столів у центрі замість церковних лав всував цей благосний вигляд. У дальньому кінці ліворуч біля вікон були двері до білизняної комори. Тіш лише побіжно оглянула кімнату і попрямувала до комори. Вона на мить завагалася і міцніше стиснула свою палицю. Потім ставила ключ, який принесла з собою і повільно його повернула. Двері миттєво розчахнулися, і я поспішно відступила назад. Але їх відчинив лише протяг з маленького віконця збоку, яке було відчинене, і крім стосів акуратно складеної білизни, комора була порожня. Тіж виглядала трохи розчарованою, але не збентеженою. Вона увійшла і висунула голову у відчинене віконце, роздивляючись у всіх напрямках. От саме, сказала вона і приготувалася знову зачинити і замкнути комору. Але спершу вона зачекала, щоб зачинити маленьке віконце. І коли обернулася, Томмі вже нахилився над чимось, що лежало на підлозі просто біля дверей. Погляньте, сказав він, простягаючи знахідку на долоні. Стара люлька Брікса без мудштука. Та сама, яку він курив коли. Якщо він очікував, що ті ж буде вражена, він розчарувався. У цьому немає нічого дивного, спокійно сказала вона і, почавши вилазити через одне з вітражних вікон на пожежну драбину. Хоча це був п'ятий поверх, і ті ж завжди заявляла, що краще згорить, ніж ступить ногою на одну з тих штук, вона спритно видерлася по ній і через карниз на дах. Це був звичайнісінький дах. Одна частина була пласкою і, вочевидь, іноді використовувалась як місце для відпочинку на свіжому повітрі. Там стояла Кілька лавок і горчик чи два з квітами. А просто в центрі чотирифутова залізна огорожа навколо дахового вікна. Двоє робітників, які там працювали, казали, де провалився Томмі. І коли я глянула на нього, він дивився на те місце з гіркою посмішкою. «Коли згадуєш", сказав він, – що я важу стосімдесят фунтів і що я перелетів, – «Через ту огорожу головою вперед, то дивуєшся, яку образу старий Джонсон на мене мав. Я ж ставився до нього пристойно, на відміну від Брікса». «Ти хочеш сказати, що, що Брікс був жорстоким до нього?» – запитала я Томмі. «Так, витонченою формою жорстокості, такого сорту, що залишить старого без цукру в чаї, і не почує, як той благає води з льодом. «Тоді я рада, що він мертвий!» – гринула я. «І якби я була Джонсоном, я б...» Ті ж тим часом перейшла на інший бік даху і стояла на його частині, що була на два вищою, за решту розглядаючи друге, менше дахове вікно. «Що це, Томмі?» – гукнула вона. «Здається, — Ліфт? — відповів Томмі. — І ми підійшли. Тіш роздивлялася довкола допитливими очима. — Гадаю, це якраз те, що треба, — сказала вона. — Я не помиляюся, якщо... — Томмі, припади вухом до даху і послухай, чи не почуєш чогось. — Він брудний, зауважив Томмі. — Гадаю, помиєшся і не зіпсуєшся, — гримнула тіш. Боятися бруду – це не в характері Карбері. До роботи. Томмі підкотив штанини і обережно припав до даху. Я зробила те саме. Насмілюся сказати, ми виглядали дивно, обоє стоячи навколішки і кожен притуливши нетерпляче вухо до жерсті. Двоє робітників біля нашого дахового вікна нервово зиркали на нас через огорожу. Ми нічого не почули, і ті ж виглядала розчарованою. Але вона не припинила свого пересування дахом, напівпідстрибуючи, напівбіжучи. Через п'ятнадцять хвилин вона повернулася до верхівки пожежної драбини, готова спускатися. Але спускатися було не те, що підніматися, і, гадаю, ми обидві відчули полегшення, коли... Томмі сказав, що є сходи. Коли ми спустилися вниз, я ледь дихала, і навіть Томмі був трохи засапаний, але тіж і волосина на голові не здригнулася. Якесь внутрішнє збудження підганяло її, наче лихоманка, і знаючи тіж, я відчувала, що коли все скінчиться, вона лусне, як проколота повітряна кулька. Наступне що вона зажадала, щоб її посадили на дах кабіни ліфта, але Томмі категорично відмовився. І ті ж здається, і сама зрозуміла, що це не вийде. «Я поїду замість вас», – сказав Томмі. «Я готовий пожертвувати собою. Заради вас, тітко, ті ж будь-коли. Але і ви самі бачите, що поважна жінка у розквіті сил не може їздити на даху ліфта» не викликавши пересудів. Цьогоріч у нашому колі так не заведено, тітко Тіж. Тіж поступилася, чи вдала, що поступилася, і ми повернулися до її кімнати. Там була Аггі, одягнута, але набурмосена, і ми всі випили чаю, намагаючись розмовляти на нейтральні теми. Ми сказали Аггі, що ходили подивитися на морг, після чого вона наполягла, що теж хоче його побачити. І ми з міс Льюіс її відвели. Ми залишили ті ж, яка все ще працювала над своїми нотатками, тримаючи в одній руці чашку з чаєм, який вона неуважно помішувала олівцем, і пішли на гору. Томі знов пішов до міс Блейк. Ми показали Агіморх, і в неї підкосилися коліна. Тож їй довелося кілька хвилин посидіти. Мабуть, минуло хвилин п'ятнадцять, коли ми, піднімаючи її попід руки, спустили її сходами вниз і викликали ліфт. Він рухався, як я вже казала, дуже тихо. І коли він з'явився в полі зору, все, що ми могли робити, це стояти і витріщатися, роззявивши роти. Велично їхала на його доху, однією рукою поважно тримаючись за трос, іншою, стискаючи свою палицю, закинувши голову назад і дивлячись угору, тіш. Вона проїхала повз нас, не помітивши, і за мить ми почули, як вона спокійно сказала «Зупинись, Френку, зупинись». Майже одразу після цього вона сказала «Вниз». «Вниз, кажу тобі, вниз!» Кабіна поїхала повз нас униз, а ті ж усе ще трималася за трос, усе ще дивлячись вгору. Але на її обличчі був нажаханий вираз зі смішаного страху та задоволення, який я колись бачила. Наступної миті згори посипався дощ із палець шматків штукатурки, і нарешті Маленьке створіння, що виглядало, як мертвий кролик, і виявилося ним. Агі почала кричати і дряпати двері ліфта, але, на щастя, вони витримали. Що ж, як потім писали в газетах, ідіот-ліфтер у своєму хвилюванні доїхав до першого поверху. І просто диво, що ті ж не розбили голову. Але нічого в неї не влучило і вона безпечно дісталася нижнього поверху. Якби вона зачекала, поки кабіна опуститься достатньо низько, вона б не постраждала. Але якраз коли до підлоги залишалося фут і чотири, приземлився кролик, і ті ж підстрибнула і зламала руку.